72 Meggel arról beszélgettünk, hogy elutazunk, de ezúttal nem arra gondoltunk, hogy eltöltenénk egy napot Wimbledonban, vagy felkeressük el tont egy hétvégére. Ez már a menekülésről szólt. Egy barátom ismert valakit, akinek volt egy háza a Vancouver-szigeten, és azt kölcsön kaphatnánk. Csöndes, zöldellő vidék, ránézésre is tehát a mögötti hely. Csak kompal vagy repülővel lehet megközelíteni, mondta a barátom. 2019. novembere Árcsival, gájjal, pulával és a dadánkkal érkeztünk ide, a sötétség leple alatt egy viharos éjszakán, és a következő néhány napot azzal töltöttük, hogy megpróbáltunk lazítani. Nem esett nehezünkre. Nem kellett reggeltől estig arra gondolnunk, hogy leselkednek ránk. A ház közvetlenül egy smaragzöld erdő peremén állt, hatalmas kertel körülvéve, ahol Arcsi és a kutyák nyugodtan játszhattak, és szinte minden irányból körülölt minket a tiszta hideg tenger. Reggelenként, hogy felfrissüljek, úszni mentem. És ami a legjobb volt az egészben, egy teremtett lélek sem tudta rólunk, hogy itt vagyunk. Kirándultunk, kajakoztunk, játszottunk, háborítatlanul. Néhány nap elteltével azonban fel kellett töltenünk a készleteinket. Bátortalanul kimerészkedtünk egy beszerző körútra, kocsival mentünk az országúton a legközelebbi faluba, úgy sétáltunk a járdán, mintha egy horrorfilm szereplői lennénk. Honnan fog érni minket az első támadás? Melyik irányból? De nem történt semmi. Az emberek nem akadtak ki miattunk. Nem bámultak meg minket. Nem kapkodtak az iPhone-nyuk után. Mindenki tudta vagy érezte, hogy sikerült túljutnunk valamin. Hagytak nekünk helyet és életteret, miközben egy-egy kedves mosolyjal, integetéssel sikerült elérniük, hogy jól érezzük magunkat, mint akiket szívesen látnak. Nekik köszönhetően úgy érezhettük, tagjai lehetünk egy közösségnek. Normális embereknek éreztük magunkat. Hat héten át. Aztán a déli mail nyilvánosságra hozta a címünket. Órákon belül megérkeztek az első hajók. Invázió indult ellenünk a tenger felől. Minden egyes hajó dugig volt fotóriporterekkel. A teleobjektívjeik ágyuként sorakoztak a fedélzeten, és minden lencse az ablakainkat vette célba, és a fiunkat. Ennyit a játékról a kertben. Felkaptuk árcsit, és bemenekítettük a házba. A konyhai ablakokon keresztül lőtték rólunk az első felvételeket, miközben a fiunkat etettük. Leúztuk a rólókat. Legközelebb, amikor behajtottunk a városba, már vagy negyven paparazzó állt az út mentén. Negyven. Megszámoltuk. Néhányan üldözőbe vettek minket. A kedvenc kis vegyesboltunkban egy szomorú tábla lógott a kirakatban ezzel a felirattal. No média. Visszasiettünk a házba, hogy még jobban bezárkózzunk, teljesen lehúzva a redőnyöket, és visszavonultunk egyfajta örökös szürkületi zónába. Meg azt mondta, hogy hivatalosan is bezárult a kör. Kanadába visszatérve még a redőnyöket is fél felhúzni, csak hogy a redőnyök sem bizonyultak elégnek. A biztonsági kameráink hamarosan egy csontsovány férfit mutattak, aki a birtok hátsó kerítése mentén járkált, Leskelődött, bejáratot keresett, és fényképeket is készített a kerítésen keresztül. Koszos pufi mellényt viselt, szintén koszos nadrágját, rongyos cipője körül harmonikába gyűrve viselte, és pont úgy nézett ki, mintha semmi más nem viselne alatta. Semmit. Steve denetnek hívták, szabadúszó fotós volt, aki már korábban is kémkedett utánunk a splash megbízásából. Maga volt a dögvész, de lehetséges, hogy az őt követő fotós még nála is rosszabb lesz. Nem maradhatunk itt, mondtuk. Vagy mégis? A szabadság íze volt az, ami elgondolkodtatott bennünket. Mi lenne, ha az életünk ilyen lehetne? Mármint mindig. Mi lenne, ha minden évünknek legalább egy részét valahol a távolban tölthetnénk, persze továbbra is a királynő képviseletében tevékenykedve, de a sajtó számára elérhetetlen helyeken. Szabadon. Szabadon a brit sajtótól, kimaradva a drámákból, mentesen a hazugságoktól. Ugyanakkor megszabadulva az állítólagos közérdektől is, amelyel a rólunk szóló észbontó tudósítások létjogosultságát támasztották alá. A kérdés az volt, hogy hova tovább. Szóba jött Új-Zéland. Beszélgettünk Dél-Afrikáról. Az év egyik felét esetleg Fokvárosban tölthetnénk. Az működhetne. Távol a családi drámáktól, de közelebb a környezetvédelem területén vállalt munkámhoz és a brit nemzetközösség 18 másik tagállamához. Egyszer már futólag átbeszéltem ezt az ötletet Nagyival. Tudomásul vette. És a Clarence House-ban, Darás jelenlétében, apámmal is egyeztettem erről. Azt mondta, vessen papírra mindezt, amit rögtön meg is tettem. Néhány nap múlva közölték az újságok az egészet, és nagy ügyet csináltak belőle. Úgyhogy 2019. decemberének végén, amikor telefonon beszéltem apuval, és közöltem vele, komolyan gondoljuk, hogy elutazunk Britanniából egy évre, már nem tettem eleget apu utasításának, aki azt mondta, ezt írásba kell adnom. Igen, hm, ezt már megtettem egyszer és azonnyomban kiszivárgott a tervünk. Nem tudok segíteni neked, kedvesem, ha nem írod le. Minden ilyesmit el kell fogadtatni a kormányol. Az ég szerelmére. Szóval 2020. januárjának első napjaiban küldtem apunak egy vízielles levelet, amelyben felvázoltam az ötletet, pontokba szedve és számos részletet kifejtve. Az ezt követő üzenetváltásainkban, amelyekben mindig feltüntettem, hogy jellegű és bizalmas természetű levelezésről van szó, ugyanazt ragoztam, készen állunk bármilyen áldozatot meghozni, csak azért, hogy élvezhessük a számunkra szükséges békét és biztonságot, azt is felajánlva, hogy lemondunk a szexi titulusainkról. Felhívtam aput, hogy megtudjam, mi a véleménye. Csak hogy nem akarta telefonhoz jönni. Hamarosan kaptam tőle egy hosszú e-mailt, amelyben azt írta, le kell ülnünk, hogy személyesen beszéljük meg ezt az egészet, és azt szeretné, ha visszajönnénk, a hamar csak lehetséges. Mekkora szerencséd van, apu! Néhány nap múlva visszatérünk Nagy-Britanniába, hogy meglátogassuk a nagyit. Szóval akkor, mikor találkozhatunk mi ketten? Január vég előtt semmiképp. Micsoda! Az még több, mint egy hónap múlva lesz. Skóciában vagyok. Január vége előtt nem tudok visszamenni. Nagyon remélem és bízom benne, hogy folytathatjuk ezt a beszélgetést anélkül, hogy bevonnánk a nyilvánosságot, és cirkuszba fordulna az egész. Ezt írtam neki. Apu erre vészjósló, fenyegetésnek tűnő válaszsal reagált. Az uralkodó és az én parancsaimat is megszeged, ha továbbra is így cselekszel, mielőtt lenne esélyünk leülni egymással.